El-Rahim Allahu Rabbul Rabb Allahu Rabbul Allahu Rabbul Allahu Rabbul Allahu Fal mendrimi i takon Allahu subhanahu wa taala pa kyqë shpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen gëshokut te tij <tune> Kemi ndherin të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Më shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijës vetare, moralit Vë nëse do Allah subhanu vë ta'ala në të jetë shkak për përfitimin e kënaqësis të ti Rabbon Allah, Rabbon Allah, Rabbon Allah, Rabbon Allah, Rabbon Allah. Rënshëra, I që më katët një mbuna Pasojat e më katët në trupin e njëriot Në shpirtin e ti edhe në vejprat e ti E sa më katët Pitokën tënde i kam ba E fjalët e tuam I zunë a thjeshtun për asë qa Sa i pa drejtun Ishamtii O oh Allah الله سبحانه وتعالى قد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوان كثير نوكن دود من دنيا كيش نضيفاتك سيتيو بيأيو واتم سبري ويبرا واتيوه في, في دور واتيوه درسة شمقات يجير الله اشتيافار ربي خلصني فقاد لججت في بحري ذنوبي وأنلني العفو يا أقراب من كل قريب ju vijnë nimet për Allahun subhanuhu te për shkak të mëkateve dhe kjo është pasojë e mëkateve do të thotë pasojë e mëkateve që të kthehet në trupin tënd ndoshta mos paktesh ka Allahu subhanahu wa taala aya men yad'il fahm Ila këmja e khalwa Tu abbi dhëmbë wa dhëmbë Wa tukhtil këta alë gjëmë Qëka ndonë nëse njeri ju banë mëkatë Dhe vazhdi me shi banë Nëse njeri ju banë mëkatët dhe vazhdi me mëkatët Mëkatët E të rashigojt një sen E të rashigojt nga mëkatët Aja është poshtërsia Banëhet njeri i poshtër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 A e vërejten ata sa generata Par atyre i shkateruam E që ne u pa të mundësuar atyre komoditet në tok Që far juve nuk u mundësuan U pa të mëllëshuar nga qëllë i shime bollëk Dhe u pa të më bërë që të rjedhin lumejnë dërta E përshka këtë mëkateve të tyre i shkateruam Dhe pas tyre solum të tjerë Shrakat nafsi binurin minfuadi I në mara تو يا رب العالمين في جراتا دا سريالي روقا ادريت اليجيرون هوجا nderuar shukri aliu هنا نرى دكتو يا رب العالمين في شراقتنا نفسي بنور من فؤادي هنا نرى دكتو në staeenu wa nasta'firu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadira washhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd wasdo imna medersa tona si deni medersa tona qan tbail me makatet dhe pasojat e makatet n person eden shoshri dersi kaluar ka qen lidhe me makatet pasoi ata mëkatet në zemrën e njeriu. Edhe çfarë pasoi ala mëkati në zemrën e njeriu. Sot vazdojmë se mëkatet nuk lejojnë pasojja vetëm zemrën e njeriu, por edhe më tej vazhdojnë pasojat e mëkateve, ato kalojnë edhe në trupin e njeriu, domethënë vijnë tek shija në trupin e njeriu të sjellën, në shpirtin e tij edhe në veprat e tij. Do thotë mëkatet nuk ndalen vetëm se në zemrë, pasojja e mëkateve nuk ndalen vetëm se zemrë përkalojnë edhe më te, arrinë dhejtë të këshirë që i ndodhin trupin e ti, ose i ndodhin veprat e ti, ose i ndodhin edhe shpirtin e ti. Përshka këma kateve, në tëtë vinë dënime të Allahu Subhanu Atala, qoftë dënimi i shpejt, apo i vënë shumë, në than që vjenë më vënë, dënimi i shpejt, ndodhë, e që sot nuk existon, mi për ndodhë nëse është të të musliman, kur egzistojnë qëriati, pasoja e makatit është se të kthejtë dënimi me njëherë në trupin të të në. Nëse vjen zina, ke dënimin në një që qënë shkojnë, nëse e pëmartumë. Nëse e martumë, kur zohesh, mbytësh me gurë. Shkoj kuj i kësaj, është makati. Në të të qijat e makatit vinë në trupë. Në të të vinë dënimet. Nëse vjëdhë, shkërtojhet dëra fillë mish nëse është dënimi i shpejtë. Edhe pse kjo, siç kanë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nëse besimtari vjen mëkat, e pastaj vjen dënimi sheriatit, vjen mbi të. Kjo është pastrim më i mëkateve të cilën ai ka bën ditën e kiametit nuk mirret në përgjësi për mëkatin që ka bën. Do se ka vjetë i shkurtu dora, do të thotë ka lënë me këtë ditën e kiametit, s'kamu përgjësi për mëkatin që ka vepruar, nga se ka laçishin këtë botë me dënim. Ndot posoja të mëkatit vini shpejt ose në trop, ose në shpirt, ose në veprat e njeriu. Andaj Allah subhanahu wa taala that wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fuan katheer. Nuk ndodh ndonjë keqë ndonjë fatkeqësi që u bë ju, vetëm se prej veprave tuaja më të dhur vetjua që keni vepruar, ndërsa shumë mëkate tjera Allah sti afar. Ndot Allah subhanahu wa taala nuk ta merr për çdo mëkat që e bëjmë. Se sigurt na kishte bën për çdo mëkat që e bëjmë vazh dëmesh që janë ordonimet nga Allahu subhanahu wa taala. Mi po të gjitha dënimet që vijnë, vijnë për disa mëkate. E shumë prej mëkateve that Allahu nëm t'i afol, ja derisa ç'të sprovimi, ç'ato fatke çësht çka po ju vijnë, ju vijnë për, jo jo për shkak durrëve të jua. Për disa mëkate të cilat unë nuk jam t'i afol, ja po jam t'i apru ja dënimin. Do dë të dënimi ose është i shpejt, ajo është nëse është në Islam, do të vjen dënimi në trupin tan, ose dënim i mëvonshëm Aja është dënimi kosmologik, do në tëtë vjenë Allahu Subhanuat, sa këtën dënimi dënimi, vjenë dënimi vjen dridhe e to, kësëse vjenë dëni fatkesim biti o këtën, shka Allahu Subhanuat të ratë dënën me te. Andaj Allahu tëtë fekefe, idha asabet hum musibet hum bima kadëmet e idikum, e qish dhe të tjetë halë i ju nëse jëndë dëdet, dënjë dënjë dënimi dënimi Allah Subhanuat të ratë, për shkak dhe pravet ju e që keni veprua. Ose dën ose dënimi i mohardshëm, domethën, ose është dënimi kosmologjik, ose është dënimi etj, i vjen nga Allahu subhanahu wa taala pas vdekjes, nota ose shpëjttohet o dënimi të vjen këtë botë nga sheriati ose, ose të gjën nga dënimi i Allahu subhanahu nga qaderi që Allahu ka caktuar çfarë dënimi më të art, ose ta kalonën për në varr ose në ditën kur takosh me Allahu subhanahu ditën e gjykimit. Në, në këtë mënyrë, këto pasojë janë të cilat rrjedhin nga mëkat. Ato vështirësit të cilat vijnë bim muslimanin apo bin bim besimtar, ato sprovime, ato dënime që ka vijnë, ose janë sprovime të cilat të ngritin çellimin e saj Allah subhanahu wa taala për besimtarin, ose më ngritn gradën e tij. Me sprovëncja ka von. Ati Allah subhanahu wa taala ka calcio dhe ai ka duruar dhe ka pritur blimin të Allah subhanahu wa taala. Allahu ja ngrit gradat e tij te Allah subhanehu ve. Domethën rritet vlera e tij te Allah subhanehu ve. Ose është dënim çka ka ardhur për të tifal gjunohet. Të ndodoc provimi nga Allah subhanehu ve, ti bën durim, të të falen mëkatet, të cilat i ke vepruar më herat, ose është dënim nga Allah subhanehu ve për shkak zullumit edhe të këqijave të cilat i ke bën. Ato ka ardha e provim si dënim për Allah subhanehu ve për shkak veprave të njeriu. Andaj Allah subhanehu ve na falë si ka ngritë Allah në grada dhe qishka në rritë gradën e lartë, këta në wajja alna e imëten jëhduhne bi emrina, në prej njerëz dhe kimi i bon imama udheqsa, i kimi ngritë, prisa, musliman, jëhduhne bi emrina, i udzoj njerëzit, i thrasin rrugën e drejtë, me urdhën tonë, me atë qka Allah subhanu atër e dëshëran, lemma sabaru wakanu bi arjati na juqinion, mi po këta ingritëm këta grada, kër ata ishën durimtarë, edhe ishin të bindur në ajetet e tonë. Në tatë, me durimin e besimtarit, në qalën e Allahu subhanu më tanë, pas gjitha të këqijave që i rjedhin pasasaj, pas gjitha sulmeve, pas gjitha të këqijave që i vinë nga njerëzit, dhe a i të ndrën, bëndurim, edhe nuk dyshën, Inshallah anallah subhanahu wa ta'ala penga be sallallahu alaihi wasallam, çdo fjalë që s'ka si rryedhen pas kësaj janë shkaq që e ngritin këta. Dhe në testimir Allah subhanahu ka pas njerëz, të cilët i kanë ngrit në të kaluarën dhe i ngrit edhe uh, tash. Prandaj penga be sallallahu alaihi wasallam diçka nga hadithën e Sa'idit, çdo penga be sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi bala an al-anbiya. Njerëzit më së shumti që sprovohen në tok janë pejgamberë. Dodatnuk na leme dy shupë nga mberi sallallahu alajhi ve, më me mendu di kush se pejgambert kanë pasur sletë, kanë pasur ndihmën e, pas e pas Allahut, nuk i ka gjet atë ndonjë e keqe, e tash ti nas po hummi se neve s'na vjen ndihma e Allahut, edhe neve po na gjojnë gjithatë këqijat. Për kundrazë, sprovimet më të mëdha i kanë kalu pejgambert. Dhe ato kanë pasur probleme më të mëdha se gjithë njerëzit e tjerë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi ve thotë, "Ashadun nasi bala an al anbiya." Mos shumti që janë sprovu me të këqijat që kanë rënë bikrije, janë pejgambert. Fal amthal pastaj ata të cilët janë më të mirë. Do thotë njerëzit të devotshëm, të cilët ndjekin rrugën e pejgamberëve, vinën me një hartë, shohim dietarëve dhe njerëzve të devotshëm. Do thonë dietari të devotshëm dhe njerëz që kanë devotshëm, etj. nuk janë dietar, për njerëzve të thjeshtë, edhe këta kanë provimet pas pejgambera. Do thotë thirr i u vin provimet, edhe pse dikush mendon se këta s'kan provime, por kundrazë, këta i marrin provimet më të mëdha nga Allahu subhanahu wa taala pas pejgambera. Fas ai that pejgamberi sallallahu alajhihu wasallam, "Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinih." Njeri u provohet në llogarit të fesë së tij. Do thot, as sa është i fortë në fe, ashtu i vijnë os provimet. Sa më i fortë në fe, sa më i qëndrushëm as provimet më të mëdha vijnë nga Allahu subhanahu wa taala. Fa in kana fi dinihi salba, that pejgamberi sallallahu alajhihu wasallam, nëse është i qëndrushëm fejen e tij, yushtahad balao. Ju shtohet balaja. Ju shtohen provimet. Wa in kana fi dini riqqa, Nëse në fejnë ti ka mangësi, dobesi, është i dobet, u pëtërja e la qadri dini, sëpravohet si pas lejrës për mbajtjes ti, për për mëris ti në fej. Në atësa është i forë në fej, atë që i vjen edhe sëpravimi. Në se si pas dobesi së ti edhe maja për vogër i vjen sëpravimi. Thema jabrahul bela u bille abdi, vazhdojnë ti ardhë sëpravimet, vazhdojnë ti ardhë sëpravimet besimtarit, hatta jetruku jemshi ala lërdi wama alej khatiah, dhe i risa elan Allahus me hejtës në tokë, duke ardhës provimët, vazhdojnë pas taj me hejtës në tokë, asë një mëkatë më nukë i kamë bejtë. Në thotë, Allahus subhanu atë ngritë këtë njeri, edhe a falë mëkatë. Dersa naditën a ojshës radiallahu anha, thotë ka thonë për nga beri sallallahu alai sallam, inës saliqine, jush dëtë alejmë, vërtejt njëzëve Në tat ju vijnë provime të forta o innehu la yusibu mu'minan nakbatan min shaukatin fama fawqa dhalika illa khutat bihi anhu khati'a اذا nuk ndonë dhenj besimtarit mndon dhenj e keqe derisa edhe një therr edhe një therr nëse edhe me një therr therrrohet besimtari illa vetëm se ma ata çka ka goditaja e keqe i shkundën mokatet i bin mokatet urufia biya deraja edhe ngrihet me të një grad të Allahu subhanahu wa taala Në thot, e para është se Allah subhanu wa tëla besimtarë të mirë, duke fillu nga pengambert dhe pasus të pengambertve ju vjenë sprovime dhe këto njerëzit e mirë që sprovonë me sprovime dhët me pas parasui se Allah subhanu wa tëla të dash një sendë për tira a të dash aja është e mira me ngrita më të mëtë afer të Allah subhanu wa tëla nga se kur ata bojnë sabër dhe durojnë dorojnë dhe bebindën nuk ka ndyshim në fjalët e Allahu subhanahu wa taala fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ngrihen te Allahut ngrada ma larta dhe prej aty rrezjell dha Allahu subhanahu wa taala Udhheysa për ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Osa vinë provimet edhe të falen mëkatet siç e përmendëm edhe hadithat me har. Vi vazhdojnë hadithat siç ka edhe hadithja e Busaidit dhe Abu Hurairas nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë pejgamberi mayusibul mu'mina min nasabin Nuk ndohë që me godit besimtar në do një lodhje Lodhja, pre lodhjeve të kësoj dunjohë Walla wasab, as dopsi Të dopsohet në trupin e ti Walla sakëm, a nuk ndohë që ajtë smuhet Walla huznin, edhe dejë sa nëse godet dë një mërzi, mërzitet Hatë të lëhem, as në do një problemi vogël që e mundon johimu illa këfarabihimin se jë ati, vetëm se qëta sprovime, qëta probleme që i ndodhin këti, qofta jesmundja, apo qoftë dopsin trupin e ti, apo qoftë lodhja, apo qoftë mërzi, dhe gjitha këta i banë shkakë që mi u falë më katët ati personin. Nëse në ditën e bu Musas, radi Allahan se pëngamberi sallallaris më thëtë, umë me ti, umë me mërhuma, umë me thë jemë pësus të me, ian popoll i moshiruar nga Allahu subhanahu wa taala leysa aleha fi al-akhirati adhab Allahu subhanahu wa taala qe umat pasuste pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu siçdon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vetëndije kin rrugën e pejgamberit dat islamin nuk ila Allahu subhanahu wa taala për ditën e kiametit me i dënuar inma adhabuha fi ad-dunya po i ban azapën kët bot na thot ju çon fatkeçësi në kët botë që më i la mokatat fi dunya al-fitan wal-zalazil wal-qatl Jo ndodhen aty rre provime, jo ndodhen tarme te dridhe tokos dhe jo ndodhen vrasja. Donëthon vritën kët botë, jo ndodh kjo keqçe që, që, që vrahohen pas ushte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Spravohen me lloj provime. Munën me një orden dridhe tokos e me u prish spijat edhe me i zan spijat për funë me vdek, mirë po Allah subhanahu wa taala don me këta muafal mëkatet e më dal të pastër para Allah subhanahu wa taala pa mëkat. Pastaj vin dënimet biba semtarën nëse është mëkatar i madh edhe siç vjen edhe për mbi kafirin Allah subhanahu wa taala thotë wala nudhiqannahum min alazab aladna dun alazab alakbar la ilahum yرجuun vjen dënimi herë dënim për shkak mëkateve nuk vjen për më ngrit qorodën për më ngrit qorod as nuk vjen për afal më afal mëkatet po dënimi herë vjen për shkak zullumit që e bën në tok vjen dënimi prej Allah subhanahu wa taala ndoshta mos po kthehesh mund të shmën wa lanudhiqannahu min al'adhabi nadawtwashu ayyuman juwa'a danimin adhab al'adna an danimin iwagul qathana ibn abbas djali mijjess pejgamberis sallallahu alaihi wasallam shbeghi men e kti ayete tat ka porcellem allah subhanahu wa taala per danimin e vogul do thot fatkesit e ksa i bote smundjet dhe ndali e keq se ka tndoll ne ket bot natat allah subhanahu wa taala do tju shio juve danimin e vogul e danimin i vogul jan fatkesit e ksa i bote dun al'adhabi al'akbar po jo dënimin e madh la allahum yerjihun dhe këtë e baj nuk pëlqej dënimin e madh me ju shkatrruj po ju çej disa dënime të vogla këtë bot ndoshta mos po ktheheni në rrugën e drejtë apo sik ka ardhur për munafikat allah subhanahu wa taala thot për shkak të nifaqit që të nësh ka bën për shkak i hipokrizis që kanë thot awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli aamin marratan aw marratayn a nuk peshojin ata se për çdo vit un po i sprovoj ata me një çaj fatkeçi si një herë ose dy herë në vit في كل عام مرة او مرتين ثم لا توبون ولا هم يذكرون ا باستاي بابس بو بيندوهن اس نو بو كويتوهر Në thelbin e dënimit të Allahut subhanahu wa taala, Allah i trejtosh që mund të marr dënimi Allahu subhanahu wa taala për shkak zullumit njerëzve që ne bojn tok, ato do të më thon të keqit, mëkatet që është gjit mëkate, u shfondos mëkatet e tij, qoftë prej kafirave apo besimtarëve, ju vijnë dënimet për Allah, tëla, katë, tëla, të tën, të Allahu subhanahu wa taala për shkak mëkatet dhe kjo është pasojë mëkateve, domethënë pasojë mëkateve që tkletën trupin e ndon, ndoshta mos po kthehesh ka Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flet për mëkatet të cilat nuk lihen për ditën e Kiametit, meritojnë më së shpejti me ardhmërimin e Allahut subhanuhu qishin këtë botë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ma min dhabbin ajdar an yu'ajjal Allahu ta'ala li sahibil 'uquba an qurra'u mëkatëve që më së shumti meritojnë që Allahu më ngut dënimin tek një njëri apo tek një popull" Me ngu dënimin sa më shpetë, këtë botë fi dunja, mama jetë dëkhir lehu fil akhira. Dukë e arujtë prapë dënimin ditën e kiametit, ashtë zulumi, njerëzit e cilit bojnë zulum, dhe të ata e ngusin dënimin e Allah subhanu atë qishin këtë botë, duke heqë mësë mi alergu Allah për ditën e kiametit. Rahm, dhe e familjës, dhe, thot, dhe e të gjithë ashto, ndërprerja e familjet, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nëse an tash me tim tjetër minkati ati rahim transmetem tjetër ka thonbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa prednime që meritojnë dënimin me ardh nga Allahu dhe ngutin dënimin e shpejtojnë dënimin e Allahut çishin kët botë duke mos ju larguoë dënimin për ditën e Kiametit që është përgatit është lania e lidhës fara fisnora mos vizita ata afrmë o kututja hidrimi me të afrmit ul khianatu tradhtia ul kazeb edhe gënjeshtra nëse këto treja janë në person ai vetëm se angu dënimin e Allahut subhanahu wa taala që ishin këtë botë më art duke ja rrit plus dënimin tjetër që ka nditej te kiameti. Ndërsa ka për qirrave që Allahu subhanahu wa taala për dënime vjen me shikue kush janë robët e tij sinqert. Kan besimin e sinqert dhe vërtet janë besimtar. Dhe se besimi nuk kushton dal vetëm në gojat e tyna, po besimi i tyre ka kaluar vepra edhe në punë. Nuk ka mejt besimi teori, e cila është mësu dodh regjistruen memorinë njerëzit edhe kaç me këta mendon se është besimtar. Allahu subhanahu wa taala jerez gjithatata të, gjitha të cilat mendojnë kështu, Allahu subhanahu wa taala i jçon provime për me dallut mirë të dhe të keq. Përndryshe s'kish pas mundësi mundallu i miri edhe i keq. Gjasë të gjithë që janë thona jemi besimtar, të gjithë e duajm po Allahun subhanahu wa taala, të gjithë e duajm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ndjekim rrugën e tij. Fal, mirpoh Allahu subhanahu wa taala nuk e lë me kaç. Nga sinqet Monir është shumë prej njerëzve kanë mundësi me kanë besimtar, edhe shumë prej njerëzve shumë me pretendues janë besimtar, anë realitet janë besimtar, ka shumë prej njerëzve të cilë shumë me gënjin këtë moni, Allah subhanahu wa taala nuk mashtrohet, andaj Allah subhanahu wa taala ka një rregull tjetër me të cilën i ndaon të mirën edhe të keqen, andaj thot alif lam mim am hasiban nas u ayutraku, a mundu njerëzët të se do të lihen? Çet. En yaqulu amanna wa hum la yuftanun, të thonë kemi besu Allahun subhanahu wa taala pastaj mos provohen. A me ndunë të në dhëtë me thonë njerëzit, në kebë i misu Allahun. E pas taj mësë mi ardhë asë një e keqë për mi kërita ative, ja, Allah subhanu wa ta'na, ju kërë thuni kemi besu na Allahun subhanu wa ta'na, ne ju qena së provime. O lekat fëtënna lëdhine min qëbëlihim. Ne i kemi së pasë provuë edhe ta që kanë jetu para jësh. Gjitha ta të cilët kanë thonë ne jemi besimtar, Allah subhanu wa ta ju ka qësë provime pandalë fatna el-ladina min qablhum faly'alamanna allahul ladina sadaku wala'alamanna el-kadhibin kët monir allah subhanahu wa taala asha kush për ju janë të vërtetë, të cilët vërtet janë besimtarë dhe veprojnë me vepra dhe bindshëm e kanë thon kët fjalë dhe janë sinqert në fjalën e tyre në kët monir i dallojm ata të, të, të cilët janë gënjeshtar. Në ata të, të cilët gënjein kur ti vijnë provimet për allah subhanahu wa taala çka thon, kjo është veç munka gjet kërkan se ka gjet dhe së kur të më kishdash, Allahë mu së pa kishë që këtë keqë, edhe Allahum ka harru mua, Allahu këta, Allahu këta, nënë thët, aje ka besu Allahun, subhanë vëtëra, këri ka në artë mirët, Kur i kanë ardhur të mirrat ka thonë, "Besoj Allahun. Unë dua Allahun, e dua pejgamberin e sasulamin." Në rregull, çop mi saje sinçer që të besen. Pastaj Allahu i çan fatkeqësit mbi trupin e tij. Ja çan dorëtan familja ose në vetën e tij ose në punën e tij ose në tregtinë e tij. E pastaj kur i ndodhin kçijat, i aktan shpinën në Allah subhanu ve te ra dhe këto mbesën besimtar të, të sinqert, se let kur i kanë çënë të mirra, i kanë ardh para se mi dorë kçijat, i kanë ardhur të mirrat. Njanë punë të këngë, kush ja ka pruktë të mira, ka thon prej Allahut elhamdullillah, nëse ka ardhur ndonjë keqë, prap kan thon elhamdullillah, ze e mirë dhe e keqë, ndodh me lejen e Allahut subhanuhu teala dhe kan bë durim. Edhe këtu dohet i miri dhe i keqë, ndonjëherë vjen dënimi i Allahut subhanuhu apo provimet e Allahut subhanahu taala për mi dalluata ato të cilat janë vërtet në fjalët e tyre, edhe mi dalluata të cilat gënjejn, thonë se janë besimtarë, pretendojnë se janë besimtarë, në realitet ata e besojnë Allahun subhanuhu vetëm se kur Allahu i çantati të mira e kur ti vin fatkeqësi nga Allahu subhanahu taala, ata më njëherë e harrojnë. Mi po pas ksoi besimtar i e bashtit këtë fatkeqësi e ban durimin vet bën durimin duke shprehursuen shproblime nga Allahu subhanahu wa taala, se çdo e keq që i ndodh mbi këtë dhe ai bën durim, Allahu subhanahu wa taala os ia ngrit gradën ash për besimtarëve të mirë, ose ia fal mëkatet, ose është për blen ditën e Kiametit. Mi po kjo i ndodh edhe mushrikëve. Mi po dallimi mes muslimanëve dhe jo muslimanëve është në atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "In takunu ta'lamuna ta fa innahum ya'lamuna ya kama ta'lamuna ta wa tarjun min Allah ma la tarjun." Nëse ju e ju dham Nëse ju ndodhëm dhe nje keqe juve dhe keni dhimbja fe inëhum jëllemun e kama tëllemun edhe kja firave këtë ju ndodhën të këqijat edhe atyri ju dham që ashtë të që jë dham juve o të rgjuna në minë Allahi ma lërgjun mi të podalimi mes josh dhe atyna është se ju shpresani ta Allah u shpërblimin për këta që ka ndodhë ndërsa ta s'kan shpresi ta Allah sëpërblimin për këndë razhe të këqijan kë Dhe nime ta Allahu subhanahu wa ta'ala në ketë botë, në dolin që shëta min pasojë, atëkqia veët makata veët të selat i bajnë i rio, atë shëka të në Allahu wa lënablu annëkum pëshqë i minë al-khaufi na dhe të ispravaj juwe me të këqia dhe me thënë me frikë dhe të jë bajnë mas be pasi guri wal ju'i me unëfsi wa naqsi mine lëmbali me humbjën nga pasuria wal enfusi dhe nga shpirtrat wal thëmarati dhe nga fritat wa bashiri sabirin në këta fatkësit se dhe të vinë nga Allah subhanu wa ta'la, ato për gëzojti Muhammed Alehi Sera, për sabrin të cilën atë ebojnë. Në nëse dijen në këta lojët e dënimeve të të dhe të vinë nga Allah subhanu wa ta'la, pospër vimeve që vinë të kënjëriu dhe më njëra së si vinë, atër duhet me ditë disa gjona se të qëka janë pasojat e mëkatit. Qëka ndodhë nëse njëriu banë mëkatë? Dhe vazhdi me shqibënë, Nëse nidjoba mëkate do të vazhdon me mëkatet, mëkatet e trashëgojnë një sen, e trashëgojnë nga mëkatet, ai është poshtërsia. Bëhet njeri i poshtër. Allah subhanallahu thotë: "Qad aflaha man zakkaha, kashputu ai cili e ka, ka pastruar shpirtin e tij nga mëkatet, wa qad khaaba man dassaha, darsaka humba ai i cili ka vënë për tekfia os poshtru, ka humb ai i cili ka po mëkatet dhe e ka zhytur shpirtin e tij." në të dalja nga libri i Allahut subhanahu wa taala dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe veprimi i makateve lani pas shpinë e librit në Allah dhe sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdimin makata duhet me trashëgu këtë cilësi ajo ja, është më poshtërsu atët mës më ka në burri mir asën synën e njerëzave a do ve pratira si ka ardhm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam men ata arrafan Fë s'alehu an shiin lam tuqbal lahu salatu 40 leila. Mëkateve që ka përmend pejgamberi për sallallahu alejhi dhe sellem asht, mëkateve të besimit në selat njerëzve, edhe sa të veprojnë kaliptë ai cili paradifton. Laimran ti para Laimran se çka ka më të ndodh, shkon edhe e pyet çfarë ka më ndodhur mua pas një javë. Çfarë ka më ndodhur mua pas dy javë. Kta nuk e din përveç se Allah subhanahu wa taala. Dhe ylli i cili shkon në këtë mënyrë dhe pyjt njerëzë se shaka me mdo dhe mu pas një avë, veç me e parashtron këtë pyjtje, jose i beson, po veç e pyjt, po shtërcohet shpirti i ti, mushet me këtë makat, sa që Allahu subhanu atelat pasoj e këti makatit është këtër dhe dhe dhe dhe nuk ja pranon Allahu subhanu atelat namazin në se falet. Veç për këtë makat. Ndërsa rëtë i vajritin tjetër të, të, të, të, të, të buhur eras, për nga beri sallallallis në thë men e të arrafën kush dhe të paraduftu e si, apo kahinën të faltori, fesaddeqahu bima e kul, pas ta i beson, jo vetëm se i pyt, po edhe beson se qëfar e lajmëran aje, fakat këfara bima unëzila ala Muhammedin, dhell nga feja, dhell nga ajo që ka i ka zbrit për nga mbejrit sallallahu sallam. Ka bo kufr, ka bo mos besim, në të që i ka zbrit berit, Andaj, qe qe qe qe, keqe, për nga mbejrit sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu s shkuarës dhe besimet natfjalsh që ja ka thonë fatori. Andaj pasojja e mëkatit është se Allahu subhanahu wa taala nuk ta pranon mëkatin, po shtërsohesh para Allahu subhanahu wa taala nuk ta pranon Allah as veprën e mirë. Do thotë, shkaku i mëkatit vetëm shkuaria te paraduktuesi, Allahu subhanahu wa taala nuk ta pranon pasaj namazën katrorë të shkaku i mëkateve. Do thotë, kjo është pasojja e mëkateve. Siç është të ngronja u shqimet haram, në tëtë të prej më katëve, e cila le pasojë. Gëse të ngronërit u shqimë haram, ajo shëndrojët në gjakë edhe lë mishë, dhe, -mish. dhe zhvillohët trupi njerijut më haram, e kur rritët më ajë më haram, rritët e zhvillohët më haram, ndodhin pasojët e më katëve, nëse vazhdojnë gjithmonën këtë më nirë. Transmetën e Bu Hurera radiallohan, sahabi pingamberi sallallahu a sellem, ga pingamberi sall se ka than e juhe nnas për nga bejitha o oh, ju njërës inna Allahe tajjibun la iqbaru illa tajjiba Allahum është i mirë Allahum është i bukur nuk don vetsë të mirën dhe thët nuk e pranan vetsë halalin se halalin është i mirë dhe shkan është jashtë halalit aja nuk është i mirë andaj Allah subhanu atërën nga pranan nga ti halal se që është shëjmë budhja ti personi që li don me don sadaka dhe je pre pasurijës halal Allah sub e pranon. Se ka dhon nga pasuria halal, Allah e pranon. Por nëse njëri e merr me dhon sadaka nga pasuria që e ka vjedhur, Allah subhanahu nuk e pranon, se kjo nuk është tayyib. Nuk është Allahu i të mirë dhe nuk pranon vetë të mirën. Gjithditë në ai më dhon kët sadaka të vjedhur dhe, dhe jep sadaka, Allah subhanahu nuk e pranon, se Allahu don prej ti më dhon atë që ka është halal. Qandai Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se të mirën, halalën. Nëse jep halal, Allahu ta pranon nëse jep sadaka haram Allahu subhanahu wa taala nuk ta pranon la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin dhe i that pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabeve dhe dhina se Allah subhanahu wa taala i ka obligo njerzit ma ataç ka i ka obligu edhe pejgambert faqal dhe ka than Allahu ya ayuhrusul o oh, ju pejgamber kulu min tayyibati wa'malu wa salihah oh, o ju pejgamber hani Nga të mirat, ndëmë thonë nga ushimi halal Wa amelu saliha dhe veprani vejprat mira Inni bima ta ameluna alim Nga se on e di ato vejprat të cilat ju për i veprani Kështu i ka obligua Allah subhanu atrapi nga mbar Me hangër ushim halal dhe me vëpru vejprat mira Nga se Allah subhanu ataj për cil vejprat e njerëzve Elas pingon Barba dhe dën dhe është njoftuar po çdo vepër ska vepër njerëzve. Pastaj that pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu pas sa siçi ka urdhëruar pejgambert me këtë urdhë, në këtë mënyrë ka urdhëruar edhe besimtarët. Dhe ka thënë Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu, o yatasallatu kanibsua, kulu min tayyibati ma razaqnakum, o yatasallikani basu, hanin nga pasuria nga halalit që na ja ky me dhani ju." Mos hani haram. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia bën një shehim për njerëzve dhe tregon pasojën e mëkatit e cila ndodh në trupin e njeriut, thotë Muhammed dhe kërrojëll thotë ibn Shaymul Pëngaberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që thotë Buhari ra ibn Shaymul Pëngaberi, një person i cili ka ecë një rrugë gjatë, is ath akbar. Dhe ky person një rruga e gjatë ka ecën shkretin, flokt i u kanë plohros, edhe u kanë bota pak rrehura. Tashti ka mbajtur në hallën shkretin, jemuddu yadayhi ila sama. Edhe i çon dorën te ti Kashilli me ju lut Allah subhanahu wa taala qaste të vështira kur ka mbajtur në shkretin, i ka thur durth pejgamberit sallallahu alaihi dhe selemu shembull i njerit i cili ka hes rrugë jot në shkretin, një plohros flokt dhe flokt pakrejhuna, drej rrugës jot e pastaj kur ka rënë në hall ndjenjë të keqe, i ka ngrit durth edhe të, të lutë Allah subhanahu wa taala. Fa qala ya rabb ya rabb fa azzat më jap këtë azot ndihmom azot pejgamberit sallallahu alaihi dhe selemu fa wa maf'amu haram. Mir po ka honger haram. Ua me shërëbuhu haram, dhe kapi haram. Ua me lëbësuhu haram, dhe zhveshme haram. Ua gudhja bil haram, dhe u shimin, dhe ngranjen e ti e ka pas haram, dhe anna ju së të gjabula, e qysh kam ju pranu lutja këti. Në në pasoja më katët është, që në këtë rasët vështira, kur tim betë dhe ki nevoj për Allahën subhanu atala, e ti u shqime haram, kevesh haram, pasaj ke ngritë durët, Edi thua O Zot japum këta, O Zot ndihmom, O Zot kërkoj mbrojtje te ti, pastaj e shef se nuk po pranohet te Allahu subhanehu vet. Diës se pasojja e mëkatit është që nuk po pranohet lutja. Në thet, pasojja e mëkatit është se nuk pranohet lutja te Allahu subhanehu vet. Atëhet mëkati ndikon te njeriu dhe ndikon te duajat, te lutja ku njëjeri si pranohet lutja e tij te Allahu subhanehu vet për shkak mëkateve te cilat i ka bënë. Andaj sot prit musliman tan kohën, pse Allahu subhanahu wa taala nuk na përgjigjet në invent lutjet tona? Pse na kur i lutme Allahut, Allahu subhanahu wa taala nuk po na jep? Pse na jemi fukaran? Pse na ukton jemi çetërkosh nacional? Pse na krijto? Asnjëherë sen dalën me pyet, sa ajh kakaronga? Ka honger halal? Famirë me shkakarushi, veshën çish e ka? Fjalën çot ditë s'ka vepru. Allahu subhanahu wa taala sajkore respektu. Namazën e ka krij, zakatën e ka dhon, ajrimin e ramazanit e ka bë xhogjin se ka pas mundësia e ka kri, apo pasurinë ka marrë kamshave, ka shtina ka posa nduha, pasurinë e vet heruën pasi kot vdesme shfrizu të hir ndërsa as xhogji nuk e ban, as Ramazani ndoshta saxhëran, as Ramazani nuk e ban, pastaj ngret durt, o oh, Zot japom këta, o oh, Zot japom këta, o oh, Zot mbroj mua prej qija o oh, Zot, jo Allah subhanahu wa taala nuk e ka pranuar lutjen tona, as nuk e pranon lutjen ni popli, e ni popullit i cili është zhyjt, është, është fundosën këta harama, e pastaj kërkon nga Allah subhanahu wa taala që ai Allahu me jap pran lutjen. Përkundra zej Por këndra zemi, këtë popull, kom në nësi më ndodha, jë qka lemru më hera që e le përmendëm a jetet, fjarë të Allahu subhanu atala, sa Allahu i qënë dënime të i popullin, dënime të dvoglët kësaj bota, nësa dënë më këtët të Allahu subhanu atala. Në të dënimet, qyshën këtë bot, prej pasojëve tjirat cilat ndodhen të makatit, njëri ujtë cili jeton me makatë, edhe vazhdo në vazhdimisht më makat dhe harran fjallën a Allah subhanu wa tala dhe të pengamberit sallallahu alaihi wa sallam, trupi i ti do psohët, trupi i ti e len në loqë, në baltë, në më qastët, mësë se i nevojshëm kër është a i përgjumtyrë të veta. Kër është më i nevojshëm përgjumtyrë të veta, atëherë si punojnë, atëherë e lojnë në loqë. Andaj, shumë njerës, hapitën, kër jë ndëdhën subhanë Allah, s'muin me kujtu Allahën. Një ndodhë dhe një keqe, s'munët me kujtu Allahën. S'munët me kërkun brojtet e Allahën. Shumë se indhe i hunbin atë qaste. Se? Shkaku është se më katët, kur i ndodhë dhe keqe, ësë ndë një sulm prej armikut, harrojnë me përmenjë dhe Allahën, subhanë më atëra. Harrojnë me thonë azat në dimëm. Harrojnë me thonë azat në mbrojt prekset keqe. Harrojnë nga bëqata që i kam bë, në ato çaste të tjera kur ajësh mos se i nevojshëm për Allahun subhanu te ala e thraftan. Trupi atratan në këto raste kur ajë i mos se i nevojshëm për Allahun subhanu te ala, ajo sikur shembulli atij personi. Dhe trupja është sikur shembulli atij personit, i cili e ka një shpatë me vetë edhe e ka shpatën në qloff, këllëf, qloffën e vet, edhe ai shpata ka filluar me udrishk. E drishkët, e drishkët, e drishkët, e kur vjen halli me përdorat Kur gjeneralmiku më sulmua, thonë, mundohet me nxirrat çpatën me luftu. Ës drishk mos nxirrat prekulla vet. Kështu os për ojunha, kështu janë trupi. Pasi ti nuk e ke shfrytzuar me këta, nuk e vetrua, nuk e ke përmendur Allahun subhanu ve tala, nuk i ke përdorë gjymtirë të trupit në respekt Allahut subhanu ve tala në halal, atëto kanë drishk një ajë çukurati personi që ju ka drishë çpata. E tani kur të vjen ti hallai për me dal zot me ndihmën këta gjymtirë të trupit ndodh sukorhalli aty me shpatën që nuk i del nga kollafi. Na thot, trajtojn gjymtyrë e trupit, s'ka mundësi me erdoll. Andaj Allah subhanahu wa taala thot, inna alladhina yuhadun allaha wa rasulahu. Ata tatsela tregojn armiqsi ndaj Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk respektojn Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ula ik fil adallin. Ata janë më të poshtrit. Këtë bëllahu le agliban në ana wa rusuli, Allah subhanu wa ta'la ka registru e ka vendosë se do të fitoj ona dhe të dërguarit të me inë Allah ka ujnë aziz nga se Allah është më i fëqeshme dhe nga dhimtari. Në dhëtë, njërëzit e cilët Nuk respektojnë Allahun subhanuhu dhe vazhdojnë në më mëkata, Allahu subhanahu e ka regjistruar që ata mekon më të poshtëmit, të humburit. Prandaj, s'kam mundësinë drastat në çastet e vështira, gjimtyrë të trupit i ti tij me i dal në bimat i më ndimo për kundraze e trajtojnë ato çaste më të vështira. Nëse ana është për besimtarva, është kundërta. Nëse është për njerëzve që ka pasur Allahu subhanahu te ala, edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka vepruar veprat e mira. Edha ka kujtu Allahun kur ka çënë një lirë, kur të vinë në vështërsitë, trupi i tij nuk e tërthon, gjimthirsit e tij nuk e tërththojnë. Edha Allah subhanahu wa ta'ala në surat Al-Ahzab na e përshkruan gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhën njerëzit dhe i lajmëruan, kur erdhën dhe i lajmëruan se mushrikët janë bashku të gjithë grupet me gjithë jewudit janë bashkë për me ju luftuar. Ju ard lajm, çasti vështirë Welamma ra'al mu'minun al-ahzab Allah subhanahu wa ta'ala kur besimtar ti pa ato partit ato grupet e mushrikve dhe te jehudive qi ishin bogat i per mi luftu me shrrnjos besimtar. Qalu hadha ma wa'adana Allah wa Allah wa wa wa wa Allahu rasuluh. Than kjo asta ajo qe na ka premtu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadqa Allahu wa rasuluh. La Allahu e that vërteten e dërguar i ti wama zadahum illa imanan wa taslima dhe kilaim Nuk jashtoj ati e frikën, për kundra si, vetëm se jashtoj ati ra besimin dhe dërzimin Allahu subhanu atala. E kundrë të ati që i ka bo më kata, kër i lajmë rohët se armiko është pregadit me të sulmua, i hinë frikët dridhe dërët, ju dridhe të zemra, ju dridhe në gjithë, e lëshën trupi. Sëshë në gjejnë dhe mo me kërkun din për Allahu subhanu atala, me përkujtu Allahon, me kërkun brojtet e Allahu prej armiko të vetë, A kontrataçka me besimtarin që ka përmend Allahu subhanuhu sahabët se kanë thënë kur ishtë përmend kjo ka thënë hadama wa'ada Allahu wa rasuluhu kjo është e atcela që ka premtuar Allahu dhe dërguar i tij wasadakallahu wa rasuluhu Allahu e rasuluh, të vërtetën edhe i dërguar i tij wa ma zadahum illa imanan wa taslima dhe këlajm nuk kja shtojati ju për vetë besimin imanin edhe dorzimin Allahu subhanuhu teala vepronin me porosin e pingamberi sallallare e salem që ja kishtë të bo ibn Abbasit, ihtadhilaha, i ahtadhak ruaj ja e Allahun në të kujtaj Allahun subhanu atara Allah subhanu atët kujta në ti në të të kujtaj Allahun në gjdo moment, gjdo qast kur i e lirë, kur nuk ki vështërsi, kur nuk ki probleme dhje sa Allah subhanu atët kujta në ti në të qastet vështirat të cilat në godasin pasajnë në qastet më të vështira në të cilat e trahtojnë gjemëtyrt, më katarin, gjuhat i dhe trupi ti, është në rastin e vdekjes. Nëse nuk ka jetu e me vejprat mira, nëse nuk ka jetu me Allahun subhanu wa ta'ala, nuk e ka përmenda Allahun subhanu wa ta'ala, në qastet më të fështira, kër është taj para vdekjes, e trahtën gjuhat ti. Së mundët me thonë shahadetin, ndër Allah subhanu wa ta'ala, a thatë, jo me latem li ku nefsin, li nefsin sheja, atë ditës kom si sikosh me ndihmën e kujt tjetër. Wal amru yawma idhinillahi, ta ditë ajo ditës e Allahut subhanahu wa taala dhe çështja ketë ndorën e tij. Apo si stadjo me la'en fa walun wala banun, hadith-s ka mos i më të bën dobi as pasuria as fit, ila man atallahu bi qalbin salim, po të bën dobi nëse vjen me zaimër që ndosh. Domethën zaimër që ndosh dhe vepra të mira. Këto njerëz nuk i traton gjuhë, ndërsa makatarin e traton gjuhë e tij. Në rastet më shtira Domethën para vdekjes kur do i duat atë vetëm një fjalë me thon la ilaha illallah vetëm këtë fjalë ai është mosse i nevojshëm në ato çaste me thon këtë fjalë ai s'ka mundësi me thon shkakojmaka të me të cilat ka jetuar tani jetën e vet andaj dikujt që i thuhet çishthat Ibn Qayyim el-Jauziy thotë ka pasur rastë kur i është thënë një herë thujla ilaha illallah për të kaluar në një vend disa sheqe me jetën e vet maharat që kanë jetuar shekullin e tij kohën e tij ata i kanë thujla ilaha illallah ta thon s'ka mundësi më e thon s'po mund më e thon apo si japalman kan jo host Nejib i thon janë kanë shkuar me pa para vdekjes thon në spinë e tij kishin xhlu muzik e i tham djalit i hakë muzikën se di pabën ekip para vdekjes edhe lshoje në Kur'an në kasetë Kur'an i joshun kasetën me Kur'an tha hec në ismuti hek në hek nëse s'po më bajt s'po më dron tha pronë nivokaset muzikas ta tash jam mirë edhe vdes me muzik kështu pra et rathon gjuha e ti et rathon gjuha e ti në rastin më të vështir, në çastet më të vështira kur ai ka nevojë. Apo ja, si thoi keni hoç, tregoj keni rasta, ard një djalë i ri, ne jepojë tregon xhamin këtë rast se kam dëgju vet, tha ard djalë i ri edhe po pyet hoç kam një pyetje për babën tëm. Tha çka ke pyetjen? Tha baba ëm, duke ngranur si një det, fat problem. Nditi dhimbje, i erdhi me vjedh, edhe, edhe u thua edhe u ngrit nga sofa edhe shkojn në banjon veçej e hapi dera dhe oafru nga të vecejas edhe po donë me vjellë së mujti pastaj o ollë ngujë për me vjellë e pastaj të të elshej kërijet në vecej edhe idol shpirti qka është halle i këti personi thaj i thash baba et qëfar pun ka pas thaj jo osh ka e di o jo në kur thasesh dhe s'ka bo Kur Allahu subhanahu wa taala seçë si se ka bë. I thashun po e di këtë na e parën vian kur ma ka thon, unë po e di se bëhet pas skaçeni namazit. Po më pët pyetë diçka tjetër. Vej për jetën përveç kësaj çka do bëj atë, çgjia të tjera çka do. That gjithmonë ushqim e kam atë. Gjithmonë e kam honger kamat në moment. That kjo është ajo rezultati i veprave të çija të cilat ka jetuva et më dha, lanija namazet dhe ngrënia e kamatës e ka prungë që ka tradhtuju huati në kohën e çastin e vdekjes që është dashë me thonë shpirtin, me krye o të në vece, në avu dhe billa. Në tatë, gjuhe të ratëton njëriot, më katarin, në qastët më dëfështira, përshkak se më katët të cilat i ka vëpru një jetën e ti. Siç ka prej, dhe me thonë, dëni me tjera të, të cilat ndodhin dhe që ja ka liju islami besintarë synin Thotë pengamberi sallallari e sallam, e cila mundët me ndodhë njeriut për shkak më katët e gjon ki musibet ki dënim. Pengamberi sallallari e sallam, thotë, nga ditë, më një tala a fi i bejti kaumin bëgajri idhni him, ku shikon në shpijen e dikujt palen e tynën. Thotë, afrodhë dhe shikon, për ndër një vrimen shpijen e huj, palena tynën, fakat hallë lehum njëfka uajnë hu. Yësh leju atyre të shtëjisë të cilat janë atë me gjujtë me çrrusinën. Për shkak mokatës ka bën, në këtë rast, është bë hallall dhe kjo mundë të begodit mëkatarin, për shkak se ju është bë hallall besimtarit nëse dikush shkon në shtëpinë e tij pa leje me gjujtë me çrrruh edhe sinën. Edhe s'ka kurfar përgjithësi para Allahu subhanahu wa taala aspara ligjet e Islamit. Apo s'ka ardh për mëkateve të cilat ndodhen që më vjen pasoja nga mëkati اصحابيتي سلمى ابن الاكوى رضي الله عنه ثبت ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشمال نيبرثا اثرت بيغنبيه صلى الله عليه وسلم ايشد ما بيغنبيه صلى الله عليه وسلم دوكه هونغر وشيم حانت مدورن ميت لو كانت مدورن اديات مي فكانت مدورن ميت فقال كل بيمينك بيغنبيه صلى الله عليه وسلم اذا حمدورن اديات قال لا استطيع فسمي ما هونغر مدورن اديات قال لستطعت ثا بيغنبيه صلى الله عليه وسلم كورمسموش Ma menahu illa al-kibr fa transmetu ese se shkaku qe ai tha nuk mundem ishte mendja mallësia e ti. Po shkak mendja mallësis ti mos me veprueshi qe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasalam tha une nuk mundna. Do sa pejgamberi sallallahu alajhi wasalam hamedon e tha nuk muj nga mendja mallësia. Fa ma rafaaha ila fihi fa skamujt muhamedu dorën e ti deri te goja e ti asnjher. Ed dora e diaf skamujt muhamedu dorën e ti asnjher deri te goja. Shkoku pasoj Pasoja e keqe, pasoj e mokatet që nuk e ka raspektu për nga mbejrin, sallallahu aleyhi vësallam. Pre mokatëve, apo pre mosojeve që ndodhën nga mokatet, është që ju rritën problemet njëriot, sa që s'ka mësi me i dalë në fondë. Thot për nga mbejrin, sallallahu aleyhi vësallam. Te i se abdu të dinar, është ka tru robi i dinarit. Vë te i se abdu të dirhem, dhe është ka tru robi i dirhemit. Janë konë voluta të asojkohe, dinarje dhe dir Pasaj dhe te isa u në tekës, është katru dhe është rotlu, dhe më dhe një rotlu dhe punë të ti kretë, punë të ti gjatë jetës jenë rotlu. Uaj dhe shikë ka felë në tekës dhe kjo ka orën formën që pengamberi ka bët doa për më katarin, që në cilë është bërë obi dinar dhe dërhemit, të dhe e sa një therë, një problemi vogërë, një therë nësi ngullet në kamës e ndorë, s'kamës i mu me hekë. Notat as shomçi që u rritën problemet pa shkak luçjes që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që robi dinarit edhe dirhemit më u rrit problemet saqë nëse edhe një therë godet, afton apo ngulet në kamë ose ndorti ai mos më përpas mund si më mehek. Domethënë problemet më të vogla s'është nxjendje më mbi gjithë pa shkak mëkateve. Dhe këtë linj prej pasojë mëkateve të tij, ajo është se është bër robi i dinarit. Apo prej mëkateve koh, ka, të cilat prishët veprën, ta prish veprën Edh duhet veprën e mirë të pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Ta prish veprën e tij. Allahu subhanahu wa taala thot: ta "Fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Mirë për ata që të sellet e falin namazin dhe nga namazi tjerë nuk janë të kujdesshëm. Alladhina hum yurauna wa yamnauna al ma'un. Të sellet e falin namazin për syefassi. Nuk është për veprë për si vasi janë mëkate, për mëkateve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar. Besimtari nuk guxon me të pruvë veprën e mirë për më pa të tjert. Do thonë ti letum shohin se sa burr i mirë jam, sa njeri i mirë jam, sa vepra të mira punoj. Nëse e bën këtë, këtë mëkat, pasojë e këtij mëkati është se Allah subhanahu wa taala hiç nuk ta pranon atë veprë. Domethën kthehet domi në veprën tona. Siç pomendom trupin edhe në shpirt ndodhe, në veprat e tua pasojë të mëkatit vjen edhe vepra që as veprat nuk ti pranon Allah subhanahu wa taala. Apo për aty rasti Suh ibn Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sheth Abu Huraira radhiyallahu an, that bakru bi salati al-asr. Ngutoni per me fal namazën e ikindis, that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qall, that sahabin ngutoni per me fal namazën e ikindis, mos tawalan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than, man taraka salata al-asr faqad habitha 'amalu. Kush elan namazën e ikindis i hum bet puna etje me një shaka veprë. Elan i namaz, hum vepra i tësh e ka veprë. Namazin e që ndis ka humb veprat e jote nëse e lë diçillëmit në, në tjetë, Amerit, thot prej shkak të makatit pasojë ja kthehet në veprat e tua të humbin edhe veprat e mira sa i ke boma e harrat apo rivajet at ibn Omer radiallahu anse pejgamberi sallallahu alaihi dhe thot el ladhi tafutuhu salatu al asri atij kaj ik namazi që ndis alen nuk e fal kënma watra ahluhu wamalu asukur mi pas hum pasuria ti edhe familja ti kret Sukr më pasuon kët pasurinë edhe kët familjen e tij. Apo siç është pasoja e fshehjes në tregti apo gënjeje sërë në tregti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që atë transmeton Hakim ibn Hazami, ali an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Al-bay'ani bil-khiyar malamt yaftariqa." Shitsi dhe blerësi janë zgjedhje. Me zgjidh, a pranojnë as pranojnë domethënë në, në tregti derisa nuk ndohen. Domethënë Si të ndohat dhe bëhohet marrvesha, u kri, kanë ndodhur tregtia. E bleon për kaç, ai tha tash për kaç, ki tjetri thot e ble, pranova. Ja para çitin edhe ndohen. Ës kri, domethënë kanë ndodhur tregtia më. Fa in saddqa, nëse kanë qenë sinçert. Pas njëri njëri një një tjetrin se kanë thratu, kanë qenë drejt. Wa bayyana, dhe kanë treguën se ka pas malli, artikullin ndonjëmangsi. Shitsi ja ka treguar vlerësit, apo vlerësi ka treguar diçka kti? بورك لهما في بيعهما بغاتهن بكوهن نتركتين سلن كان متا دي وان كذبا نس كان غني هو كتما ا بو كان فشي اس كان تريغو ديجا محق قد بركه بيعهما هم بغاتيا اد بكيمي نتركتين هينه الله سبحانه نوكي بركات نتركتي باسيو مقات داش نڤرن طاله هم برقيتي تريكتي Apo morje pasurijës njerëzë, bërgjë, edhe me qëllim me hargju e mos më jakëthi njerëzë, ka pasojë në vetë, ki më katë. Thot, të smëta buhërej, rradi langa pingamberi, sallallahu sallam, men e khadhe embalen nasi, ku shemar pasurin e njerëzë, juri du eda e ha addallahu an, dhe duke mendua, duke shpresu për më jakëthi, me qëllim që më jakëthi bërgjën, ja ka morë, për më jakëthi. Vë Nësë se s'ka rritë dhe ka vdekë, Allah subhanu e merë përgjësine këti borëgjit. Vëmen e khadha juridu, itlafaha, atlefahullat. E kush e merë për me humbë, me hargjuat pasuri, dhe nuk me ndonë për me akthijat i bërgjlijës, atina që ja ka morë, leta dinë se Allah subhanu e hargjana ta, e shkatrana ta, e humbëta. Pasoj e mëkatet. Si qësh përpasoj e mëtë mëkatetve, që ndodhen të aje i cili, e fitan pasurien dhe nuk e jep për Allahun subhanot nuk dën me dhën sadaqan nuk dën me dhën zëqat karën hadihën e buhrejës të transmetan nga pingambejli sallallah e sem ma min jau min yusbihu l'ibad fihi nuk ndon dhe një manjëst që të zjohen robrita Allahot illa melekanin janzilan në gjëtë dit manjëst bëritin dhe melek fekulu ahaduhuma thët njoni për e tira Allahumma aati munfikan khalafa ozat, a i cili jep për h jep sadaka dhe jep zeqat, ka penzaja në pasurin e vetë. Ka penzaja. Zavendzaja me tjetër pasuri. U e kulul ahërn dhe se me leku tjetër, allahum ma ati mum si ka telefa, ndërsa e cili e ka shtërëngu dhe nuk jep sadaka dhe seqatil, ozët humbje edhe që të qka e ka. Humbje edhe të qka e ka. Përshka mëkatit cilën e ban, pasoja sajo është që me leku të bojnë doa, por me hum pasurin e person. Apo prej mëkatëve, paso Çe vjen mallkimi i melegve ndaj një personi siç ka ardhur hadithin e Buhari rasullullahi alajhi wasallam, men ashara ila akhihi bihadidatin, kush i moatet një vëlla të vet musliman me hek, do thot se po i mshon, e frikson me ta, fa innal malaikata tatla'nu. Vetëm kur i moatet me hekur, me lashet e mallkojn, hatta yad'u day sa talen hekurin, vai in kana akahu li abihi wa ummi. Edhe nëse e ka vëlla prej nana dhe prej babas. Vetëm se i moatet me hekur e mallkojn me lekt pasojat e mëkatit është se vjen mallkimi nga melek bën lutje për të mallkuar Allahu subhanahu wa taala do të thën pasojat e mëkatit të cilat ndodhin në trupin e njëri në shpirtin e tij dhe në veprat e tij radhus me Allahu subhanahu wa taala me ndonë mbrrit nga jetë ata dhe më lavo prej robë të cilët veprojnë vepra të mira deri kur takohen me ta subhanahu wa taala wa bihamdika subhanahu wa taala ila an tastatu al-boshni